per conèixer-nos tu i jo recorda que aquesta veu sap recordar Tornem a tenir programa de trossets compartits aquest uh, segon programa i que seguirem parlant doncs de, dels lockouts tot i que des d'un altre punt de vista aquest programa doncs, que ens porta la Sandra Bisbe. Bon dia, Sandra. Bon dia, Roent. Doncs uh, seguim amb aquesta època una miqueta conflictiva, eh, podem dir. Sí, sí, sí. sí bueno, que, De fet, hi ha, hi ha molts de capítols per anar destacant al llarg d'aquesta història i nosaltres hem decidit doncs, triar doncs, a, a aquests tres. mm -hmm. Uh, però clar, de fet, uh, segurament si anéssim rascant en trobaríem d'altes i molt interessants. Però per ara, eh? uh, avui irem a, a tractar un tema que és el pacte de fam i la cuina comunal obrera. Uh -huh. Llavors, si t'assembla, ens tornem a situar en corpets. Sí, tornem a, a situar els oients. Uh, ens situem al 1919, acabem de sortir de la Primera Guerra Mundial, de la qual la indústria s'hauria d'anar a molt afectada portant una crisi que ha portat a, a tancar fàbriques, obrers eh, s'han quedat sense feina, reducció de jornals... Mm -hmm. El 18 de novembre de 1918 recordem que és quan acaba la guerra, però la crisi continua i la tensió entre patrons, patrons i obrers és cada cop més acusada. Després d'algunes vagues per part dels obrers, el 26 d'abril de 1919, les patronals de la indústria sorera, Parlefrugell, decideixen tancar les seves fàbriques i això afecta a unes 6.000 persones uh -huh. aquí a Palafrugell llavors tenim un pamflet obrer signat per al comitè del soviets comarcal uh -huh. que, ens ha, que ens explica els fets uh, ara ens, la Sandra doncs, ens llegirà aquest pamflet per la gent que no ens seguís en el primer programa no patiu, podeu trobar aquest programa doncs, a través de la nostra pàgina web per radiopalafrugell.cat, també en el blog de, de la Sandra Bisbe que del mateix nom que aquest programa Trossets compartits, per tant allà si, si ara, ostres eh, m'hagués de saber una miqueta més, per la, la Sandra ens ha fet aquest resum no, del, del que vam parlar una miqueta la setmana passada, però correcte. doncs a la pàgina web trobareu el programa Sensei també a, a en el bloc de, de la Sandra i si us podeu tornar a resituar, tot i que sí. continuarem i vull dir, podeu continuar escoltant sense haver d'haver escoltat el primer, eh? podeu, correcte, podeu correcte. continuar escoltant-nos. Sí, sí, de, de, uh a més a més en, la, en el blog i X doncs hi, hi penjarem també fotografies uh -huh. i alguns d'aquests documents que, que esmentem per tant doncs bueno encara poden disfrutar una mica més i, i remenar doncs uh, tot aquest material que, que és fantàstic uh -huh. que, que recordem que normalment la majoria és extret de l'arxiu municipal de Palafrugell i també de l'arxiu de, del Museu del Surú perfecte doncs uh -huh. fet aquest recordatori ara sí anem a, a llegir aquest pamflet obrer Sí, uh, se titula A todos. Abril de 1919. Ante el hecho inaudito brutal de la burguesía de Palafrugell, declarando el lockout, es decir, el pacto de fam, a todos los obreros de la industria corcho-taponera, se hace preciso un gesto de virilidad de todos los compañeros de esta comarca demostrando a esos modernos torquemadas que no están solos estos dignos compañeros. No hay duda de que la burguesía de esta comarca ha creído y llegado su hora para orar contra los sindicatos y los individuos que más se distinguen entre entre ellos, creyéndose ilusos, que así podrán detener las reivindicaciones que en buena hora han empezado y escogiendo en primer lugar para blanco de sus iras a nuestros compañeros palafrujellenses. Uh -huh. Diverses coses a destacar no? d'aquest text, d'aquest fragment que ens has llegit. L'altre dia ho comentàvem, eh, el tema de les, de les dones, no? eh, del paper de la dona en aquest, en aquest lockout, i tu ens comentaves doncs, que és una cosa molt d'homes, i ara aquí també, no Diu, un gesto de virilitat. Sí, sí, sí. sí, sí. Va, de fet, aquí eh, clar, van sortir afectades eh, to, famílies mm -hmm. senceres, eh? per tant, homes, dones, fills, filles... Eh, i, I sí que és veritat que, per exemple, durant la Primera Guerra Mundial qui, qui perd primer el seu, el seu lloc de treball és la dona. No? Uh -huh. Llavors, bueno, com, com tot en les situacions de guerra, el que s'intenta doncs, és, és mantenir el sou més important. No? Llavors, en, en, en la Primera Guerra Mundial, que, que, que nosaltres no hi entrem, uh -huh. eh, que som neutres, Espanya és neutra. doncs el que s'intenta és que almenys els homes eh, doncs, mantinguin la seva feina. No? I llavors, doncs, a, la dona és la que doncs, acaba perdent primer la feina, torna a casa mm -hmm. mal. però sí que ja comencem a tenir doncs, articles de dones també enfadades eh? I, i això també ho irem trobant doncs, a, al llarg d'aquestes trobades eh, que anem fent i que anem doncs, descobrint una mica la història mm -hmm. Aquest eh, podríem dir que és un exemple no? de, dels molts que hi havia a la premsa no? d'aquestes eh, queixes eh, o aquesta in indignació que, que els obrers transmetien a través de, de, doncs, de la premsa de, de, de l'època. Sí, eh, la premsa o sigui, obrera va plena d'articles d'indignació, d'indignació, de protesta, i on destacaran en aquest cas el titular el pacte de fam. Mm -hmm. El pacte de fam per què? Doncs perquè esclar, és un tancament patronal, o sigui, totes les fàbriques Uh, decideixen fer un pacte uh, per tancar les fàbriques mm -hmm. totes al mateix temps. No? Per, per tant, I això què porta? Doncs porta la fam dels seus obrers, perquè si no hi ha entre diners no, no pots comprar menjar. No? I, I per tant doncs, els obrers el titulen com el pacte de fam. Uh, ha titulat aquest pacte de fam, uh, més enllà de les protestes a través de, de la premsa obrera, uh, també van arribar les queixes a l'Ajuntament, eh? Sí, sí, sí. Uh, D'alguna manera, clar, s'han d'organitzar. Aquesta gent uh, estan sense feina i, han de, i recorden que durant tota la Primera Guerra Mundial va funcionar al poble una cuina econòmica, uh -huh. val? Per tant, doncs, el que intentaran és poder, doncs, restablir aquesta cuina econòmica perquè, doncs, uh, els obrers de Palafrugell i les, bueno, i tota la seva família puguin tenir una alimentació mínima, uh -huh. no? Llavors, doncs, eh, tenim eh, en el Semanari Regionalista Baix-Empordà, eh, de l'11 de maig de 1919, eh, es publica la sessió de, de l'Ajuntament, Mal mm -hmm. i diu el següent. Sessió d'Ajuntament, divendres. Presidint el senyor Grassot i assistint els regidors senyor Sagrera, Colom, Cendra, Casanovas i Gallar, va celebrar-se el divendres sessió extraordinària per a discutir la següent instància. La instància d'ir així. Mm -hmm. El magnífic ajuntament, una lluita social que nosaltres als instants no volem pas analitzar, però quins efectes per a al disordre nostre sentim ja i més sentirem encara, em porta a demanar de nosaltres cons consell consellers, una intervenció humanitària vells i criatures, malalts i desvalguts de les classes proletàries, queden en la més i gran comprenedora situació per la paralització total del treball en nostra malaurada vila, certament ben digna d'altre premi a les seues cíviques virtuts. Per això, nosaltres, els proletaris, que firmem, vos demanem a vosaltres els consellers que ministreu curosament els capdals del comú, nodrits ells en sa major part per les misèries del mes, dels, dels que avui resulten rebutjats per una malentesa entesa defensa tingueu a bé otorgar-nos les següents peticions fent així els nostres ensems que justícia la més formosa obra de bona administració i eh, presenta tres punts uh -huh. primer, que l'Ajuntament discuteixi aquesta instància en la primera sessió no tenguem per aquesta única vegada el que s'imposi al seu reglament segona que als firmants d'aquesta tots els utensilis que servien en el que fou la cuina econòmica municipal, quins utensilis seran empleiats i amb cura conservats per ells, corrent el seu càrrec, els desperfectes i de més que s'hi ocasionin. Tercera, que acordin qualque treball públic a on emplear el major nombre de proletaris rebutjats. Vos avancem mil mercès i vos desitgem molts anys de vida. Palafrugell, 6 de maig de 1919. Uh -huh. Per tant, el, el, els obrers entren a aquesta, a aquesta instància per reclamar el retorn d'aquesta cuina, no?, que hi havia hagut, entenem? Sí, uh, sí per, per demanar que els hi deixin aquesta cuina, d'acord? Uh -huh. És una cuina que es va fer servir, que en aquell moment estava tancada perquè la guerra havia acabat, sí. però que la situació torna a ser doncs, molt difícil i tenen necessitat, doncs, com dèiem, d'alimentar doncs, les famílies obreres. Uh -huh i ja veus que no només demana eh, poder utilitzar aquesta cuina sinó també que s'intenti donar treball públic doncs, als obrers eh? perquè realment doncs, necessiten que entrin diners a les cases mm. Aquesta és la reivindicació i què, què acaba passant aquí? Doncs? doncs en principi sembla que, que se'ls hi, se hi dona sí. perquè de fet amb, amb una altra amb un altre panflet doncs, del, del 10 d'agost eh, veiem que, que sí, doncs, que se'ls se accepta i els, els, els, els donen la, la cuina econòmica. Mm -hmm. Però tot i així veiem que eh, una part o un sector de, dels obrers no estaven contents amb eh, la sensació aquesta de rebre la caritat Eh, de, de, dels burgesos eh? mm -hmm. perquè d'alguna manera acceptar aquesta cuina econòmica a més a més l'Ajuntament decideix en ple otorgar 300 pessetes eh, per ajudar els doncs, obrers en, en, en poder doncs, portar a terme aquesta cuina i llavors, doncs, un altre cop, doncs, hi ha una, un sector doncs, a, en què doncs, consideren que això és acceptar la caritat burgesa i decideixen doncs, a, trobar una altra solució. I aquesta solució apareix doncs, publicada en la premsa, l'Acció Social Obrera, uh -huh. el 24 de maig del, del 19, que diu, eh, hi ha com un parell d'articles a la pàgina 7, és ara ja un diari que, que tenia doncs, més pàgines, mm -hmm. que el vaig a Empordà. Hi han dos, dos, bueno, dos eh, articles curiosos. Val? Un que, que, que ve com a titulat Amis Amigos. Amigos entre cometes. Eh? Mm. Per tant, no gaire amics. Sí. Ja, ja. <laughs> Ojo, burgueses de palafrugell hace cuatro semanas que los trabajadores de este pueblo somos locauteados y pronto nos sumiremos por el hambre. Podéis reír con toda satisfacción porque habéis ganado la partida y esto significa que sois diestros en vuestros asuntos. Pero esta vez el cálculo os ha salido mal, porque en cada extremo de localidad hay unos establecimientos que llevan por título Cocina Comunal Obrera. ¿Estáis enterados, insensatos?, per tant... Ja en eh? Sí, crític i punyent, eh, també. Sí, Una cosa a destacar, no sé, potser la gent que ens estigui escoltant també ho, ho està pensant, és el, el, el bé que s'expressen, no? Sí, bueno, No sé sí, quines sí, persones sí, sí, sí. hi havia al cap davant sí, en aquest sí, cas, sí, sí, sí, sí. però... De nhi no? Vull dir, que tinguem, ens posem en context, hem posat en context 1919, poder l'educació, doncs, no era la que és avui, òbviament, i per tant, doncs, com s'expressen i la forma, no?, que en què ho fan i que devia tenir molt d'èxit perquè bueno, era com, ostres, era una manera era de criticar era molt sí. sensacionalista, més sí, sí, a més sí, sí. No? vull dir que cridava molt l'atenció ostres, no, no. m'està sorprendent això, eh, fet <ríe> que, no, coses... sí, per això és divertit llegir doncs, a mm. a l'època, no? perquè realment te poses molt amb la pell i això, doncs, veus quin nivell cultural tenien, quina, quina educació havien rebut mm -hmm. i, i realment, doncs, bueno, els que escrivien, doncs, sí que eren gent culta, no? i uh -huh. gent amb molt de cap no? tenim remunt en la mateixa pàgina d'aquest diari, doncs tenim eh, que ens eh que ens fan una mica d'esment d'aquesta cocina comuna l'obrera diu que hace dos setmanes funciona la cocina comunal obrera dividida en quatre sucursales o distritos organizado per la misma organització. Aquests aquestes sucursals o districtes per ara encara no s'ha pogut localitzar el mm. lloc on podien estar, però clar, representa que devien estar en quatre punts diferents del poble perquè així és una mica doncs tothom hi pogués accedir eh? i per tant, doncs, eh, bueno, això era una, una, una lluita de fet eh, bueno, contra, contra la caritat burguesa. Per tant, doncs tenim d'una banda aquesta cuina econòmica que ...proporcionada o amb aquest ajut de l'Ajuntament... ...i per tant de, de la burgesia ...i de l'altra banda doncs, tenim aquesta cuina comunal obrera... ...sí, eh, sí... ...què passa? Bé, bueno, doncs mira, clar, aquí hi ha un altre article... ...també molt, molt, molt interessant del 21 de, de, de juny... Eh, ...del 19... ...en què es titula Les dos cocines... Eh, ...i d'alguna manera doncs volen il·luminar a, a tot el proletariat, tot, tot, tot l'obrer, per explicar-li mm. la diferència entre la cuina econòmica municipal val, i la cocina comunal obrera, mm -hmm. no? I que la gent sàpiga a quina ha d'anar i per què doncs, ha d'anar a, a la dels obrers, Clar. no? I mm, recullu alguns paràgrafs. no? Sí. Deixa'm posar les ulleres. Perquè... Sí, perquè la lletra, a, a, no. quan, si veieu les imatges després a, les, a, la, a la web o al seu bloc, o el blog, sí. ja veureu que la lletra sí, sí, és, sí, la és, la és petita. És eh? sí, sí, sí. Diu, les dos cocines. La burguesia funden la cocina econòmica que els obreros vagin a deshonrar su seva dignitat d'hombres a implorar la tassada ràpid per a su tan solo indispensable sustento per a no morir-se d'hambres. Esta cocina es la que los obreros por dignidad debemos siempre combatir y protestar. Es la que de ninguna manera hemos de dejarnos la imponer. Esta cocina es la caridad burguesa y siendo la igualdad económica el principio de la igualdad social y siendo la igualdad social el principio de la naturaleza, resulta que es la caridad una máscara que cubre la más grande de las injusticias burguesas. La cocina, la cocina comunal obrera, es un medio eficaz de resistencia al capital puesto en práctica en determinados momentos de lucha en que los obreros organizados pretenden recabar algunas reivindicaciones de trabajo o de dignidad social viva la cocina comunal obrera Entonces, aquí los obrers que fan su parte no y donde pues, reclaman a la gente que que, que asisteche en esta cuina comunal obrera y que no y que no fácil el atra no sé si tenim també el contrapunt, en aquest cas, o...? Uh, no, la veritat és que no. Uh, de, de la premsa de, de, diguéssim, del Baix Empordà... Sí. No, no, no tenim... O sigui, sabem que, que es torna a reactivar, però no tenim, no tenim contra... Uh -huh. Va. Simplement doncs, eh, en, el, en, el, en el Baix Empordà diuen que doncs, sí que, que se'ls decideix doncs, donar doncs, aquestes eh, 300 pessetes i ajudar, dir, és més, com, més informatiu no, mm -hmm. no, no, no dona la seva opinió uh -huh. eh? Eh, Com sabem, eh, els que vau sentir el programa anterior en què, en què parlàvem, en els anteriors en què parlàvem una mica de d'aquest look d'aquest tancament patronal, sí. doncs uh, vèiem doncs, com, com, bueno, com, com aquest tancament va durar setmanes, de fet va durar sí. 17 setmanes. Val? Uh, es va acabar el 24 d'agost per, per, per, per, per un pacte, uh, però de fet en el, en el, el 8 d'agost doncs, sembla ser un article que, que surta Uh, també un altre panflet sembla ser que, que es vol intentar que hi ha un regidor, un conseller uh, que vol tancar la, la cuina municipal uh -huh. eh? i uh, el, el títol de, de la, del panflet és Pueblo Productor de Palafrugell i diu que uh, d'alguna manera doncs uh, van avisar a todos los consejales ¿eh? sí. de, de que reuniesen el día 8 de agosto. Todos comparecieron allí. ¿Cuál no fue la sorpresa del público y de la minoría republicana al oír la proposición de quitar la cocina económica que se prestó a los obreros para su manute manutención? Todos los concejales de izquierda protestaron enérgicamente de tal infamia pudiéndose controvertir. ...sólo por un voto dicha proposición... ...cuando se supo todo esto... ...se comprendió claramente que el movimiento de fuerzas... ha ...habido ayer de 7 a 10 de la noche... ...en las calles y plazas más céntricas de esta... ...e incluso en las casas consistoriales... ...sólo tendía a poder prender a algunos compañeros... ...o a que pasara lo que en Badalona... ...pueblo de la Illet y de otros tantos". Bueno, una mica era tota la situació d'atenció mm. que es vivia eh, no només a Palafrugell sinó a Catalunya sí. eh, i que doncs estava anant moltíssima gent a presó s'estava doncs intentant d'alguna doncs, manera anul·lar tot aquest moviment obrer català mm. val? i eh, doncs com veiem doncs, fins i tot en l'Ajuntament doncs, algun dels consellers doncs, intentava doncs afogar doncs, bueno, sí. no? en aquest cas el doncs, poble obrer això era principis d'agost i el 24, doncs, s'arriba un pacte i s'acaba aquesta disputa? Continuen? Sí. O sigui, el tema de la cuina comunal obrera tanca? o Com, com acaba? Sí, bé, bueno, això, doncs, en principi, doncs, el, els obrers tornen a, a treballar, a les fàbriques tornen a entrar uh -huh. i, i, per tant, doncs, això, doncs, doncs va va millor per un temps, recordem que ja van comentar sí, eh? les setmanes passades que el desembre tornarà a haver-hi un altre lockout uh, amb aquestes també m'agradaria doncs llegir un, un, un últim article ¿val? perquè doncs uh, és, ja, aquest, aquest moviment aquí en va ser principalment liderat per Palafrugelles, a Palafrugelles hi ha tots aquests lockouts uh -huh. ¿val? i i la, el, els obrers de, de les altres comarques eh, taponeres doncs, intenten, d'alguna doncs, manera, recolzar, recolzar els obrers. Uh -huh. val? I llavors doncs, hi ha un article que, que, que es va publicar el doncs, juny del XIX que, que és molt interessant perquè es veu una mica com tots els obrers s'intenten ajudar uns als altres. Val? Són els de Parla Fugell que estan patint en aquest cas eh, el pacte de fam i eh, doncs els obrers d'altres pobles també doncs, eh, volen doncs, ajudar amb el, amb el que puguin. No? Mm -hmm. Veuen que la situació realment eh, pels obrers cada cop està sigut més dura, que aquest pacte de fam doncs, realment està portant a situacions insostenibles i pateixen pels fills dels obrers. Mm? Mm -hmm. D'acord. Doncs, eh, amb aquest article, doncs veurem aquesta, aquesta, aquesta explicació que ens està donant la Sandra. Sí. Al pueblo de Palafrugell. Demasiados son los días que dura el conflicto que este pueblo tiene planteado con la intransigente burguesía, suponiendo ella, quizá, que los obreros se verán acorralados por el hambre. Vana ilusión. Si tú... Pueblo de Palafrugell, ¿sabes conducirte como hasta aquí? No has de temer por nada, ya que toda la comarca tiene en ti puestos los ojos y no ignoras que los sacrificios no se regatearán para hacer que prevalezca lo que es objeto de tu demanda. Iriú, para si llegase en un momento de extrema necesidad que las cantidades fruto de la recaudación no fueran lo bastante, no desmayar por esto. ...queda todavía al repartir a diferentes localidades de la comarca... ...los hijos de los locauteados más necesitados... ...y a que civismo no faltará... ...para que ningún hijo de los dignos obreros de Palafruyell... ...sea presa del hambre... ...somos unos cuantos que lanzamos esta idea... ...y puestos estamos a mantener cada uno... ...un niño o dos, si el caso llega... ...y como nosotros no hay duda que muchos harán lo mismo... Ya lo sabes pues Pu de Palafrugell con calma, serenitat i energia sigue manteniéndo-te firme que saldràs coronado per el èxito i està assignat per varios obreros corxotaponeros juny de 1919. Mm -hmm. Sant Felip. Per tant doncs aquesta unió no podem dir entre diversos, entre els obrers en general doncs, bueno, al final va fer que s'aconseguissin doncs, tota una sèrie de so al llarg de la història, no? des del 19 fins a no fa tant, doncs s'aconseguiss una sèrie de, de, de millores en la en l'aspecte doncs en la vida laboral dels obrers, poder una, una, una unió no? un, sí, un, un, ajuntament entre entre doncs, obrers que amb els amb, ara amb l'actualitat doncs, això es podés saber tot una mica, no? Sí, sí, sí, sí. Uh, que... bueno, sempre hi ha actes de solidaritat, val? Però aquesta... una lluita tan continuada de poder no? correcte, correcte, és una lluita molt dura, eh? parlem de que van arribar 17 setmanes eh? mm -hmm. vull dir, són 4 mesos sense sou eh? ja vinguent d'una situació de, de, de, de la primera guerra mundial mm -hmm. vull dir que realment la situació va ser molt i molt greu doncs uh, Sandra no sé si hi ha alguna altra cosa que ens vulguem destacar no, no. o acabem amb aquest text no? amb aquest uh, doncs amb aquesta referència, doncs, en aquest cas una ser de diversos obrers, doncs, els feien en els, aquests consells que els donaven a, als obrers de Palafugil de que continuessin no? Amb calmats però sí, amb serenitat però que no, no, que no i doncs per intentar que al final doncs, arribarien a, a l'èxit sí. com no sé si podem dir que van acabar arribant aquests però poder unes, uns anys després i sí que <ríe> bueno, s'han no? anat aconseguint cosetes de mica en mica però bueno segurament no s'entén no, tot el que es va aconseguir sense poder aquests primers res de l'any la, 19 i, i tant la lluita sempre fa falta mm. molt bé Sandra doncs acabem aquest programa d'avui amb, doncs amb aquesta referència a la cuina comunal obrera i doncs, també a aquest pacte de fam i aquesta okay. lluita continuada no? de, de, del programa del primer programa on parlàvem dels lockouts que encara aquí estava present i ens trobem la setmana que ve no sé si continuem per aquí o canviarem una miqueta de tema encara encara seguirem per aquí bueno, ens anem ja 1920 però bueno, veurem que que, que, bueno, que va tot lligat i uh -huh. entendrem molt més bé doncs, a, a aquest programa següent que és la, la cuina l'escola Bressol l'escola Bressol que també doncs, crec que hi ha una disputa entre obrers i, i burgesia sí, no sí, dir? Sí, sí. Com, com, aquesta... com deia la, la, la, la situació es tensa durant anys eh? sí. per tant caritat, es van tant. aquesta caritat que deies tu abans de, de, la caritat burgesa en, en, en cap als obrers que també es torna a veure a l'escola Bressol. Correcte, Brassol, eh? correcte. Almenys el ells ho veuen així. No avancem més, no avancem més, que si no ho acabem explicant tot. La setmana que ve, doncs, eh, tornem amb l'escola Bressol a Palafrugir. Moltes gràcies. Ja a la campana sombra el que no hi ha la tronca anem a que som criats, no senyors d'alegres, ja, ja s'ha arribat el dia que el poble Palafrugell, frugell, trossets compartits amb Sandra Bisbes. A respirar de la mà del record, cada paraula ne frazzilità. Gestos escassos dins